Doni bane garazitik hasiz, zer engaiamendu hartu duten Eriko Etxean haipatzen dauku marikler urruti autetxeak. Eriko Etxeko idazkariak, ongi etorria egiten dute eskuaraz, bon, zeren elebidunak dira, baina horai arte, ez zuten biziki erabiltzen eskuaraz, zenta bon, denak bezala, fite lerratzen gira frantzesetat. Ardura hori pasatzen da, eta orai engaiamendu bat hartute dute, hamaboste gunez, beden ongi Jiriburu gune aski erdaldunean izanik ere, gizarte ekintzarako eriko zentroko edo zesea ezeko buleguetan, langileguaren erdia belarri prest dela, zaldudauku, Niko Elizalde zuzendariak. Bigira eh, eskaldun zizea eh, ezen, lauetarik, buleguetan, eta guren gehiamendua da, geru eta gehiago eh, Oskara eh, ...mintzatzen... E, ...diadanik... ...sartuz e, edo telefonoz... Ba, ...eraiten dugu egunon... ...eta... ...esko bat... E, ...barin bat dugu... E, ...gurekin... E, ...entsiatzen dugu... E, ...segitzia... ...elkarrizketa euskaraz... ...eta bai... ...mintzatuz... ...bai telefonoz... E, ...bai ere bai... ...mailez... Edo, ...edo... ...idatziz... Egea... ...iriburu... ...bezalako... ...guneak direla aski... ...ergdaldunak ahala bon, ere jende batzu eskoaldunak agertzen dira. Bazutan, bon, hautetsi batzukin lankide batzukin ari gira eskolaraz, e, bon, Euskaraldiaren garaian, entxe, entxeatzen dugu jadanik gure hartian, gero eta gehiago mintzatzea eta bon, be ikutzen dugu, bizten le bat eskoalduna dena e, segitzen dugu enentziatzen dugu segitzea euskaraz. Eta Donamartiko Herriko etxeana badu irabete bat laniean ashi dela Maialena Deliarta idaskaria eta Estela Euskaraldiaren beha egonaleanitza euskaraz egiteko aitortu dauku. Ez e, egun honen hartan utalka eta eta jendeak e, badu ushaya Franceshes segitzeko e, batzuk araire momentu ates e, Itz bat edo euskaraz, euskaraz pasatuz, eta ah, euskaldunaz zira, euskara badakizu, eta hor oh, hasten dira euskaraz, eta gero bigarren aldian euskaraz egiten nute automatikoki, beste batzu ez dakite euskara, eta berdin du, egunon, eta gero sigitzan afran txezaz. Behar bada euskar aldiak hortan laguntzen du, ikitaldia hort da, giro batian sartzen da, eta engai amendu batian, eta behar bada, Ez palitzi izan, etzen ahimano hori sohtuko, nahiz eta bi eskualun izan parezpag? Pentsatzen nut, pentsatzen nut, horrek albidezen duela, bederana indahado gutizia ematen duela, eta asumintzeko naia sohtzen duela. Jakin Euskar-Aldiaren webgunean, Donamaktirin lau ari gune badirela, hiri burun sei eta donibane garazin amak.